Ув'язненою в недосяжні вежі над морем, або ж місяцями доглядала про кажених в Індії, чи ще в якимсь краю за сімома горами і сімома лісами. О, як шарувала дівчинку ці слова, мов неземна мелодія вітру над пагорбом. З руками Нен почала вигадувати химерні сюжети про живих людей, а надто про сусідів, яких зустрічала на службі Божій. Нен любила роздивлятися парафіян у церкві так дивовижно гарно обраних, зовсім інакше, аніж по буднях. Тихі і статечні жителі Глана Святої Марії, що розсидались на своїх лавах, були б здивовані і навіть дещо нажахані, дізнавшись, які фантазії снує про них чорнява, темноока, скромна тонька блайтів. Лагідна чорноброва Анетта Мілісон отитеріла би, якби почула, що Нен уважає її викрадачкою немовлят котра варить їх живцем на еліксир вічної молодості. Нен так яскраво уявила цю картину, що і сама до смерті перелякалася, зустрівши Анету Мілісон якось у сутінках на стежині, де шепотілися між собою жовці. Вона не спромоглася відповісти на дружні вітання Анети, яка подумала, що Нен Блайт росте чванькуватим дівчиськом і що її не завадить повчити добрих манер. Жінка рода Палмера гадки не мала, що утроїла когось, а тепер сохне від мук грізького сумління. Бондючний церковний староста Гордон МакАлістер не знав, що того дня, коли він народився, лиха чаклунка закляла його, позбавивши здатності всміхатися. Темновусий добряк Фрейзер Палмер і припустити не міг, що, глядячи на нього, Блайт міркує. «Я певна, що цей чоловік скоїв непростимий злочин». У нього вигляд людини, яка має на собі одвічний тягар чорної таємниці. Арчибальд Вайф не здогадувався, що при кожній випадковій зустрічі Ненблайт поспішно складає відповідь на будь-яку можливу його репліку, бо ж із ним годиться розмовляти тільки віршами. Пан Вайф, який страхітливо боявся дітей, ніколи і не заговорював до неї, проте дівчинка розважалася, вигадуючи щось на зразок. «Так, я цілком встарова нині, моє шанування вашій дружині. А чи погода чудова, сонечко сяє, світ по-під небом, горя не знає?» Хто знає, що сказала б дружина Мортона Кірка, якби їй розповіли, що Нен Блайт ні за що не прийшла б до неї в гості, навіть якби їй дістала запрошення, бо ж на порозів Кірків був кривавий слід. А її тиха, непоказна зови Елізабет гадки не мала, що залишилася старою панною після того, як жених її помер у церкві просто перед олтарем. Усе це було дуже весело, і Нен ані разу не схибала на шляху між реальністю і вигадкою, поки в думках її не оселилася дама з таємничими очима. Дарма й питати, як ростуть фантазії. Нен і сама не могла пояснити, як це сталося. Осе почалося з похмурого дому. Нен саме так уявляла собі його назву – великими літерами. Вона складала химерні історії не лише про сусідів, але і про будинки. А єдиним будинком в околиці, гідним її фантазії, окрім старого дому Бейлі, був похмурий дім. Самого дому Нен ніколи не бачила. Знала хіба, що той стоїть за лапатою ялицею на лобрицькій дорозі, покинутий із продамнини за висловом Сюзен. Дівчинці не втямки було, що таке продав Та це звучало пишно, найдоречніше для похмурих будинків. Ідучи Лобрицькою дорогою в гості до своєї прийтельки Дори Клоу, Нин завжди навіжено бігла по бічну стежину, що вела до похмурого дому. То була довга темна стежка, що звивалася між густих трав і високих, аж до пояса папоротей у якої громадилися старі вузловаті дерева. Висхла клонова гілка лежала біля перехняблених воріт, наче мертва рука, і готова вхопити її. І щоразу, тікаючи геть, Нен зітхала із превеликим полегшенням. Якось на свій подив Нен почула, що така собі томосін фер оселилася в похмурому домі, або ж, як неромантично означила його Сюзен, у старім домі мак -Алістері. «Певно, їй там буде самотньо», – сказала мама. «Він так далеко від села?» «Їй то байдуже», – мовила Сюзен. Вона ніколи ніде не ходить, навіть до церкви. Багато вже літ, Хоча подейкують. Вечорами любить блукати в саду». Бачите, до чого вона дожила. Томосіна, грайлива красуня. Скільки сердець вона була розбила. А тепер? Це застарова, пані Блайдорогенька. Можете бути певні». Сьюзен не пояснила, для кого була ця засторога, та й ніхто в Інглесайді більше не виявляв цікавості до Томасіни Фер. Утім, Нен, яка вже дещо переситилася колишніми фантазіями і прагнула чогось нового, ухопилася за образ Томасіни Фер у похмурім домі. Поволі, день у день, ніч у ніч, адже вночі так легко вірилося в усе, вона сновала легенду про Томасіно аж поки та, засаєвши свіжими барвами, стала улюбленою з усіх дотеперішніх мрій малої вигадниці, звабливий реальний привидами з таємничими очима. О, ці великі оксамитові чорні очі, запалі очі, страдницькі очі, сповнені жалю за незліченими розбитими серцями, нечастиві очі, бо ж усякий, то розбиває серця і не ходить до церкви, нечестивець. Але нечестивці такі цікаві, до стату, як дама, що здобуває самотність у непроглядному лісі, як покуту за свої гріхи. Може вона принцеса? Ні, принцес немає на острові принца Едварда. Проте вона безсумнівно висока, струнка, недосяжна, прекрасна і холодна, як справжня принцеса. І вниз по плечах її до самої землі Зміяться дві смоляно-чорні коси. Обличчя тонке і виразне, мов витисане із слонової кості. Ніс гарний, грецький, як у маминої Артеміди зі срібним луком і білі красиві руки. Вона заламує їх вечорами в саду, чекаючи на свого принца, якого зневажала, а потім надто пізно покохала. О, ви розумієте, як створюється легенда» і трава шурхотить від доторку її довжелезних чорних спідниць. Вона носить золотий пасок та великі сережки з перлів і мусить жити самотнім таємним життям, доки принц нарешті визволить її. Тоді вона розкається в колишній своїй жорстокості і нечистивості, надасть йому прекрасні руки і схилить горду голову. Вони сядуть удвох при водограї, бо ж у похмурім обійсті з'явився вже і водограй, Складуть свої довічні обітниці, і вона подасться з ним за частокіл багряних дальніх гір Як у тім вірші, що мама читала колись двійнята зі збірки Тенюсона, давнього і безцінного татового дарунка Хоча, звісно, казковий принц підносив своїй дамі з таємничими очима лише коштовності. У похмурім домі безсумнівно стоять найвишуканіші меблі Кімнати і сходи в ньому в суціль загадкові. А сама дама з таємничими очима спить на перламутровім ліжку під червіньковим оксамитовим балдахіном. Її повсюди супроводив хорт, пара хортів. Ціла зграя хортів. І вона завжди наслухала, наслухала, наслухала далекий звук чарівної арфи, проте не могла його почути доки була нечестива, доки принц її не повернувся і не пробачив її. От воно як. Певно, усе це звучало безглуздо. Фантазії завжди звучать безглуздо, закутів холодні жорсткі слова. Десятилітня Нен ніколи не висловлювала своїх фантазій. Вона просто жила ними. Дама з таємничими очима стала для неї так само реальна, як і життя, що буяло довкруж. Вона заволоділа Нен, і вже за два роки була часткою її самої. Незбагненим чином дівчинка повірила в її існування. Не, ні за що у світі не розповіла би цього нікому, навіть мамі. То був її власний скарб, невідчужона таємниця, без якої вона не могла б уявляти собі дальше життя. Самотні мрії про даму з таємничими очима вабили її далеко більше, ніж ігри в долині райдух. Енн помітила цю схильність і стривожилася. Очевидячкою, Нен почала аж надто захоплено давати волю уяві. Гілберт хотів би відвести доньку погостювати в Еймолі. Проте Нен уперше в житті відмовилася і ридаючи благала дозволити їй лишитися вдома. Вона була певна, що помре в від неземної, печальної та прекрасної дами з таємничими очима. Хоч насправді дама ніколи і ніде не виходила. Проте ж вона могла одного разу вийти. І якщо Нен поїде, то зовсім її не побачить. А як чудово було б глянути на неї. Хоч ми хочемо. Сама дорога, якою вона пройде, навіки лишиться романтична. І день, коли це станеться, буде не такий, як інші дні. Нен обведе його кружечком у календарі. Їй так нестримно прагнулося бодай раз побачити свою даму. Звісно, не все, що вона уявила, існує насправді, думала Нен. Проте не мала найменшого сумніву в тім, що Томасіна Фер – молода, виродлива, зіпсована і чарівна. Вона була переконана, що чула, як Сьюзен казала все це. Тож, уявляючи Томасіну такою, Нен могла мріяти про неї далі. Дівчинка ледь повірила власним вухам, коли одного ранку Сьюзен мовила – Тут ось пакунок, який треба віднести Томасініфер на стару ферму Макалістерів. Твій вчора привіз його з міста. Підеш обіді, моя ласочка?» Саме це й вона й сказала. Нен затамувала подих. «Чи піде вона?» «Невже мрії здійснюється отак?» «Вона побачить похмурий дім і прекрасну даму з тимничими очима. Побачить насправді. Почує її голос. І, можливо, о, яке блаженство, торкнеться її витонченої білої руки. Що ж до хортів, водограю і решти, Нен знала, що все це існує тільки в її уяві. Але реальність, певна річ виявиться ще краще. Увесь ранок Нен зеркала на годинник. О, як повільно спливає час. Повільно, ближче є жади на мить. Коли на небо впливла грозова хмара і сипанув дощ, дівчинка ледь не розплакалася. «Чому Бог дозволив, щоб нині був дощ?» – обурено шепотіла вона. Проте злива недовзі вщухла, і із-за хмар вибилося сонце. За обідом Нен не могла їсти від хвилювання. «Мамо, можна мені надіти жовту сукню?» Нащо ж так виряджатися до сусідки маленька?» «До сусідки, але, звісно, мама не розуміла. Не могла зрозуміти». Будь ласка, мамо, гаразд, відповіла Ен. Зрештою, Нен уже невдовзі виросте із жовтої сукні, хай тим часом потішиться. Ноги в Нен тремтіли, коли вона, узявши пакунок, вирушила в дорогу. Дівчинка пішла коротшим шляхом, крізь долено райдох та схилом у городу бічних вулиць. Краплі дощу досі лежали на листі на стурці, мов велетенські перлини. Повітря було свіже і духмяне. Над білою конюшиною при струмку гули бджоли. Понад водою шугали струнки сині бабки. Косарики, як називала їх Сьюзен. Стокротки на луках кивали їй. Закликали її, сміялися дзвінким сріблясто-золотавим сміхом. Усе було причудово. Нен ішла до своєї дами з таємничими очима. Що скаже їй омріяна дама? І чи безпечно це іти до неї? Що, як лишитися в неї на кілька хвилин, а насправді мене сотня років, як у тій касті, яку вони з Волтером читали минулого тижня. Зійшовши на стежку, що вела до похмурого дому, Нен відчула, як по спині пробіг холодок. «Чи ворохнеться клонова гілка?» «Ні, Нен проминула її. Вона врятована». «Е, ні, лиха відьму, ти мене не впіймаєш». Нен дипла глибокою ґрунтовою стежиною, проте ні бруд, ані глибокі колії не могли затьмарити її райдишне сподівань. Іще кілька кроків, і похмурий дім вираний їй назустріч з позатемних мокрих дерев. Нарешті вона побачить його. Нен стригнулася. Не знаючи, що так у ній озивається страх розвінчення мрії, трагедії і для юних, і для літніх людей. Нен прослознула між двох молодих ялин, що затуляли край стежки. Очі її були заплющені. Чи зважиться вона розплющити їх? На мить її ухопив жах і схотілося позадкувати і чкорнути геть. А чи... Дама все ж була нечастива. Хто знає, що вона може заподіяти? Вона могла навіть бути чаклункою. Чомце досі, на думку Нен, ані разу не спало, що нечастива дама здатна виявитися чаклункою. Аж ось Нен рішуче розплющила очі і вражено глянула поперед себе. Невже це був похмурий дім, загадковий, статечний маєток із вежами і башточками, маєток із її мрій. Оце вона оздріла великий будинок, колись білий, а тепер брудно сірий. Там і тут на цвяхах доліпалися поламані і облущені злені вікониці. Парадні сходи були прогнелі, а деякі вікна вибиті. Так, то був лише втомлений, замучений життям старий путинок. Нен розвернулася вражена. Не існувало ні водограю, ні саду, бодай того, що можна було б вважати садом. Подвір'я, огороджене хистким парканом, заросло бур'янами і високою до коліна травою. За парканом рила землю сухоребра свиня. Обабіч доріжки, що вела до ганку, гойдалися під вітром лопухи. По кутках росли неохайні купи гортензій, а проте була там і зграйка воєвничих тигрових лілій і весела клумба з нагідками попід вичуганим порогом. Нель мляво постунула до клумби, похмурий дім зник назавжди. Та лишалася ще дама з таємничими очима. Адже вона існує, мусить існувати, що насправді сказала про неї Сьюзен колись давно. Господи милосердний, як ти мене налякала? Знанацька озвався шамкотливий, проте добродушний голос. Дівчинка втупилася в постать, яка вирнула за клумби на гідок. Хто це? Невже це? Нен відмовлялася вірити, що це тому фер? То було б надто жахливо. «Ох», – думала Нен, мало не плачучи від розпачу, – «вона ж… вона стара». Так, Томосіна Фер, якщо то справді була вона, а Нен тепер знала, що це Томосіна Фер, була стара і огрядна. Вона скидалась з неперев'язано шворкою перину, з якою Кощава Сьюзен завжди порівнювала тілистих сусідок. Томосіна Фер була боса у полинялій зеленій сукні і старому чоловічому повстяному капелюсі на сиві ріденьким волосі. Обличчя вона мала кругле, рум'яне та зморшкувате, з кирпатим носом і блякло синіми очима, довкола яких проминилися гусячі лапки з морщук. О, прекрасна, нещастива дама з таємничими очима! Де ти? що з тобою сталося? Ти ж існувала! Хто це ти, дівчатко? – запитала Томасіна Фер. Нен похупилася і чемно відповіла – «Я… я Нен Лайт. Я принесла вам оце!» Томасіна радісно вхопила пакунок. «Як добре знову мати окуляри», – проказала вона. «Без них то і не життя. Навіть календаря в неділю не почитаєш. А ти – одна з лікарських дітлахів? Які в тебе гарні коси? Я хотіла вас усіх побачити. Чула, що ваша мамця виховує вас у осьому, як книжка пише. Тобі це подобається?» «Подобається. Що?» «О, нечастиво, прекрасна дама! Ти не читала календаря по неділях. І ти ніколи не сказала би ваша мамця. Ну, що тебе виховують, як книжка пише? Мені подобається, як мене виховують». Мовила Нен, марно силкуючись усміхнутися. «Мамця твоя добра жінка. І гарна. Я коли вздріла її на похороні Лібі Тейлор, думала собі, що вона геть іще молода, така щаслива, закохана». Коли твоя мамця десь приходить, усі так і пожвавлюються, мовби чекають, що зараз щось буде, і нові моди її личать. Ми всі для них надто гладкі. Зайди но, посидь зі мною, добре мати гостю, воно тут самотню часом, на телефон і грошей катма. Квіти і то собі товариство. Ти десь бачила ліпші нагідки, і кота я маю. Нен хотілося втекти світ за очі, хоч вона і не могла скривдити господині відмовою. Томасіна, нижня спідниця її витикалася з під подолу, провела її з огнилими сходами до кімнати, що слугувала кухнею і вітальною водночас. Кімната була бездогано чиста, де не де в горщиках яскріли квіти, і з печі линув затишний аромат свіжого хліба. Сідай, привітно мовила томасіна, посиваючи дівчинці крісло гойдалку зі строкатою подушкою. Заборонує звідси горщик і калою". «Тепер завжди зуби поставлю. Комедна я без них, еге. Ага. Але вони страшно тиснуть. Ну от, а з ними я і говорю ясніше». На зустріч їм із хмерним нявкотом вийшов плямистий кіт. І це замість омрійних хортів. «Мій кіт справно ловить щурів, мовила Томосіна. «Ними тут аж кишить. Та хоч дах не протікає, і то добре. А з родичами жити остогидло. Сама собі і кроку не могла ступити. Мене, за Боже, пошиття не мали». Найгірша була джимова жінка. Усе нарікала, мовляв, я до місяця шкірюся. А коли так, то й що? Хіба його це кривдить? Е, ні, кажу, не буду я вам більше подушечкою і ляшпилюк. Ото приїхала і живу тут сама. І житиму, доки ноги носять. Ну, чим тебе пригостити? Може, хлібом із цибулею? Ні, ні, дякую. Воно помічне від нежитю. Я теж застуджена, чуєш, воно як хриплю. Та як лягатима перев'яжу собі горло червоною шматою із фланелі, зі скіпедаром і гусячим жиром. Найліпше буде. Червона фланель і гусячий жир. Та ще й скіпедар. Ну, як не хочеш хліба. Не хочеш, ні? Подивися, що в мене там за печиво. Печиво у формі качок та півників було дивовижно смачне. І просто таки тануло в роті. Пані Фер усміхалася до Нен своїми променистими очима. То що, сподобається тобі, га? Люблю, коли подобається дітлахам. Мабуть, припілку тіла нени Катієї миті ненавиділа сердечно тому сіну так, як можна ненавидіти лише того, хто руйнує наші ілюзії. У мене в самої є малі внуки на заході. Онуки. Ось де в мене їхні фотографії. Хороші дідки, еге, ага. А он до нас ціні горопашній татусь. Двадцять літ уже буде, як він помер. Гропашний татусь являв собою великий пастельний портрет бородатого чоловіка з ріденькими кучерями довкруж лисої маківки. «Ос, неважений принце!» Добрий був чоловік, хоча й полисів уже до тридцятки, ніжно мовила пані Фер. «Ох, падоньку, скільки ж то женихів ходило за мною колись! Тепер я стара, та замолоду вже й повиселилася! Скільки хлопців находило по неділях. Кожен хотів пересидіти решту а я пишалася як королева. Татусь теж ходив був, іще від початку, то я й не знала, що сказати йому. Мені тоді подобалися зухи. Був такий Ендрю Метков. Я вже ледве з ним не втекла, хоч і знала, що то не на щастя. Ніколи не тікай і женихом. Кепська та справа. Хай хто тобі що інше каже. Не буду. Я ніколи. Кінець кінцем отдалася я за татуся. Терпець у нього де й дівся Він дав мені 24 години, сказати так або ні. Мій батько хотів був, щоб я нарешті оговталася. Він так лютував, коли Джим Хьюд утопився через мене. Ми з татусем були дуже щасливі, як пригладілися одне до одного. Татусь казав, що я добра жінка, бо мало думаю. Він певен був, що жінки не для того існують, щоб думати. Казав, що вони від того марніють і спадають із природи. Йому вже в оті крутили від печеної квасолі, та ще в нього часто бували простріли, але я його всякий раз лікувала своїм трав'яним бальзамом. Був один фахівець там, у місті, казав, що може зцілити його назовсім, але татусь уважав, що ті вже як злапають чоловіка, так і в гріб заженуть. Сумно мені за ним, коли Льоху годую, Як він любив свинину? Щораз тепер як їм бекон, то й згадую татуся. А той портрет проти нього – це королева Вікторія. Дивлюся я на неї і кажу. Скинула б ти, голубоньку, усі свої діаманти і мережева, тоді я була б чи не гарніша за тебе». Проводжаючи нен, Томосі натиснула їй у руки пакунок м'ятних людяників, рожеву скляну вазочку у формі туфельки і банку агросового джему. «Це твоїй мамці. Я завжди вправно варила агросовий джем. Мушу зайти якось до вас в інглесайт». Уздрійте цих ваших порцелянових песиків. Перекажи Сюзен Бейкер подяку від мене за гичку ріпи, що вона дала мені весною. Гичка ріпи. Я ще на похороні Джайка Ворона хотіла була їй подякувати, але вона так скоро пішла. Я на похоронах не спішу. Тут уже за кілька місяців не ховала нікого, а мені завжди нудно без похоронів. У Лобричі завжди когось ховають. Як на мене, то несправедливо. Приходь до мене інколега. Ліпша милість за срібло та золото, каже святе письмо, і я думаю, що це правда. Вона всміхнулася малій гості, у неї була дуже добра, лагідна усмішка, крізь яку проглядала риси колишньої Томасіни. Нен і собі спромоглася на кволий усміх. Очі їй немалосердно пекли. Вона мусить забратися звідси, доки розплачеться. Миле, чемне дівчатко, думала Томасіна, дивлячись у вікно вслід Нен. Немає в неї материного хисту до балачки, та, може, то й не зле. Теперішні діти гадають, що всі розуми поїли, коли насправді, як одне, малі захвальці. Глянула й на цю дівчинку, іначе сама помолодшала. Старенька зітхнула і вийшла на двір, щоб закінчити полоте на та попроривати лопухи. «Богу дякувати, спина в мене досягнучка, міркувала вона. Нен повернулася в інглесайт біднішою на одну мрію – Ані долина зі стокротками, ані меретхлива вода не могли її звеселити. Вона хотіла додому, сховатися десь від чужих очей. Двоє дівчат проминули її, сміючись. Невже з неї? О, як глузували б усі, якби знали. Мала дурненька Нен Блайт, що вигадала достеменний роман із фантазією про чарівну загадкову даму. А відшукала натомість удову горопашного татуся і м'ятні людяники. М'ятні людяники, нен що сили тамувала сльози. Великим десятилітнім дівчатам не гоже плакати, проте на душі їй було гірко. Щось прекрасне та цінне зникло навіки. Потаємне джерело втіхи і щастя, яке вона, очевидно, отратила назавжди. В Інглсайді ширився аромат цинамонових коржиків, та вона не пішла на кухню випрошувати їх у Сьюзен. Вечеряла дівчинка мляво, хоч у погляді С'юзен виразно читала слово «Рецина». Енн заважила, що Мала прийшла зі старої ферми Мак-Алістерів незвично тихенько. І це Нен, яка зранку до ночі веселилася і наспівувала. Невже її так виснажила довга прогулянка під спекотним сонцем? Звідки такий страдницький вигляд Тоню? Поцікавилася Енн, мамохідь, заносячи свіже випрані рушники до спальні двійнят, де Нен сиділа, скулившись на підвіконі. Замість полювати тигрів в екваторіальних джунглях із братами і сестрою вдалені Райдух. Нен не хотіла розповідати нікому про свої наївні фантазії. Але з мамою слова вихоплювалися, наче самі собою. Мамо, невже все в житті суцільне розчарування? Не все, маленька. Що розчарувало тебе нині? О, мамо, Томасіна Фер. Вона... вона звичайна. І ніс у неї кирпатий. «Доню», – спонтолично мовила Ен, – «та чи не байдуже, який у неї ніс? На що цим перейматися?» Тоді нестримним потоком линула оповідь. Ен слухала, як завжди, із серйозним обличчям, ретельно душачи сміх. Вона пам'ятала колишні дівча із зелених дахів, ліс привидів і двох подруг до смерті наляканих плодами власної уяви. Вона пам'ятала власну зневіру від розвінчення дитячих мрій. Мила, не варто так близько брати до серця втрату власних ілюзій. «Я нічого не можу вдіяти», – хлипала Нен. «Якби я могла прожити життя спочатку, то ніколи нічого не уявляла би. І більше не уявлятиму». «Моя дурненька». «Рідна дурненька дівчинко, не кажи так». «Уява – то дивовижний дар». «Але, як і з кожним дарунком» ми повинні володіти ним і не дозволяти йому заволодіти нами. Ти надто серйозно поставилася до власних фантазій. О, це так цікаво, і мені знайомить цей захват. Але ти мусиш навчитися розмежовувати реальне і вигадане. Тоді вміння тікати, коли заманеться до власного чарівного краю, поможе тобі здолати найтяжчі миті в житті. Мені самі легше давати раду із труднощами, коли я в попливу до зачарованих островів. Нен відчувала, як самоповага повертається до неї із цими втішливими і мудрими словами. Мама не вважала її дурною. І певне, десь на світі все-таки є чарівна дама з таємничими очима, навіть якщо і не мешкає в похмурому домі, котрий, як тепер думала Нен, був вельми славний із його жовто-гарячими нагідками, дружнім плямистим котом, геранями і портретом горопашного татуся. Їй там навіть сподобалося, і колись, можливо, вона знов піде в гості до Томосіни Фер і скуштує її смачнючого печива. Нен більше не мала ненависті до старенької Томосіни. «Яка ви хороша мама!» – зітхнула вона, ховаючись в укритті цих незмінно ніжних обіймів. Бусковий сірі сутінки лилися на світ із надпагорба. Гостіше в оксамитово-лагідний літній вечір. Понад великою яблуною зійшла перша зоря. Коли прийшла пані Еліот і мама рушила вниз, щоб зустріти її, Нен знову була щаслива. Мама сказала, що купить їм у кімнату нові ясно-жовті шпалери і поставить кедровий комод для неї тоді. От лише то буде не комод, а зачарована скриня зі скарбом, і відімкнути її можна, лише проказавши закляття, почути від снігової чаклунки – холодної, білої, пишної та вродливої, а інше закляття знатиме сірий печальний вітер, який майне попри неї, накликаючи дощ своїм тужливим плачем. Колись вони скажуть їй усі чарівні слова, і вона відімкне скриню, повну смарагдів, перлів та самоцвітів. Хіба ж не розкішне слово «самоцвіт»? Ні, старі чари не зникли. Світ іще повнився ними. Можна я буду твоєю сердечною подругою цього року, озвалася на перерві Ділайла Грін. Ділайла мала круглі густо сині очі, лискучі медв'яні коси, рожевий ротик і дивний, ледь тремкий голос, на чари якого враз відгукнулася ді Блайт. Гленські школярки знали, що того літа діана Блайт залишилася без найближчої приїтельки. Два роки вони товаришували з Поліною різ але її сім'я переїхала, і тепер Діані було самотньо. Поліна була хорошим дівчатком. Звісно, їй бракувало того загадкового шарму, яким володіла забута вже Дженні Пенні, але вона була практична, весела і розважлива. Останнє слово містало в собі найвищу хвалу із вуст Сьюзен. Отож, як Діана на приятелька, Поліна влаштовувала всіх. Діана нерішуче зеркнула на Ділайло, а тоді глянула через усе подвір'я на Лору Кар, іншу нову ученицю. Вони з Лорою провели разом усю найменшу перерву і дуже сподобалися одна одній. А проте Лора, веснянкувата і з цупкими непокірними косами, була геть не така вродлива, як Ділайла Грін, і не мала ні іскри ні її чарівливої вдачі. Ділайла збагнула, що означає Діанин погляд, і на обличчі її з'явився скривджений вираз. Вона була, мовби от-от готова заплакати. «Якщо ти любитимеш її, то не зможеш любити мене. Обирай», – драматично сказала вона, простягуючи руку Діані. У її голосі чути було незнаний до нині трепет, від якого по в Діани пробігли мурашки. Вона вклала руки в долоні Ділайли, і вони перезернулися врочисто і серйозно – відчуваючи, що їхня дружба була затверджена і благословена. Принаймні так почувалися дії. «Ти будеш довіку любити мене?» – палко спитала Ді Лайла. «Довіку?» – так само палку відповіла Діана. Вони обійнялися і у двох рушили до струмка. Четвертокласниці зрозуміли, що союз окладено. Лора Кар ледь чутно зітхнула – їй сподобалася Діблайд, проте вона певна була, що не подужає змагатися із ділайлою Грін. Я така щаслива, що ти погодилася любити мене, казала Ділайла. У мене відкрите серце, я не можу не любити інших. Благаю, не кривдь мене, Діано, я дитя печалі. Я була проклята при народженні. Нікому, нікому я не потрібна. Якимсь неспогненним чином ділайла вклала у слово нікому роки і століття самотності та занедбаної краси. Діана пригорнула її міцніше. Не кажи так більше, ділайло, віднині ти завжди будеш потрібна мені. До кінця світу? До кінця світу, відповіла Діана. Вони поцілувалися, мовби дотримуючись ритуалу. Два хлопчаки на паркані загиготіли, та їм було байдуже. «Я краще, ніж стало ракар, вела далі Ділайла. «Тепер, коли ти стала моєю подругою, я скажу тобі те, чого не посміла б сказати, якби ти обрала її. Вона дворушниця, страшна дворушниця. Вона вдаватиме твою подругу, а поза очі глузуватиме і розповідатиме всім найгіткіші речі про тебе. Я знаю одну дівчинку, що ходила з неї до школи у Мобрійнеревсі, і розповідала мені, «Ти дивом орятувалася». Я не така, я в друзях душі не чую, Діано. Я вірю тобі. Але як це так, що ти дитя печалі ділайла? Очі ділайла розширилися на півобличчя. У мене мачуха, пошепотіла вона. Мачуха? Коли твоя мама вмирає, а тато жениться знову, та жінка-мачуха, пояснила ділайла щонатремкішим голосом. Тепер ти знаєш усе, якби ти знала, як до мене ставляться, але я не нарікаю. «Я зношу страждання мовчки». Утім, якщо Ді Лайла зносила страждання мовчки, дивно було, звідки Ді брала всі ті відомості, які вивергала на голови мешканців Інглсайду протягом кількох наступних тижнів. У муках нестримного захвату і співчуття до нещасної всіма занедбалої Ді Лайле, вона розповідала про неї кожному, хто готовий був слухати. «Я певна, це нове захоплення швидко мене», – припустила Енн. «Але хто це Ді Лайла Сьюзен?» Я не хочу, щоб діти росли чваньками, та після цієї історії ще ні пені. Гріни шановані, чесні люди, пані байдорогенька, їх добре знають у Лобричі. Цього літа вони відкупили стару ферму хантерів. Вони обоє в другому шлюбі, і у пані Грін двоє власних дітей. Я з нею майже не зустрічалася, та вона, мовби, жінка добра, привітна і ласкава. Хто знає чи справді вона так поводиться з пачеркою, як запевняє Діана. Не надто вір усьому, що розповідає тобі ділайла, застерегла доньку Ен. Вона, можливо, схильна прикрашати дійсність, згадає Джені Пені. Ні, мамо, ділайла зовсім не схожа на Джені Пені, убурно мовила Ді, трохи. Вона цілковито правдива. Якби ви побачили її, маму, то зрозуміли би, що ділайла не зможе збрехати. Удома з нею всі глазують, бо вона не така, як інші. У неї відкрите серце. Її ніхто не любив із самого народження, а мачуха ненавидить її. Мені боляче слухати, як вона потерпає. Мамо, її тримають удома надголодь. Вона не знає, що таке бути ситою. Мамо, вони постійно лишають її без вечері, і вона плаче від голоду, плаче, аж поки засне. Мамо, ви бодай раз у житті плакали від голоду. Часто, сказала мама. Діана витріщилася на неї, заскочена цією нежданною відповіддю на своє риторичне питання. «Я часто бувала голодна, доки приїхала в Еймолі. У серединці і до нього. Я не люблю згадувати ті дні». «Тоді ви можете зрозуміти, ділайла, вигукнула Діана, помало оговтуючись. «Коли вона дуже голодна, то просто сідає і уявляє собі якийсь харч. Мамо, подумайте, уявляє, що собі поїсти?» «Ви з Нен самі не так робите», – мовила Ен, проте Ді не бажала слухати. «Вона страждає не тільки фізично, але і духовно. Мамо, вона хоче бути місіонеркою, присвятити своє життя, а вони не сміхаються з неї». «О, це бездушно з їхнього боку», – сказала Ен, проте щось у мамині тоні обурило Ді. «Мамо, чому ви мені не вірите?» – докірливо запитала вона. «І вдруге, – усміхнулася мама, – я можу нагадати тобі про Дженні Пенні. Ти вірила їй так само, як тепер віриш ділайлі. «Тоді я була мала, і мене легко було ошукати», – що найпишніше відказала Діана. Мама, така співчутлива і добра, ставала зовсім інакше, коли доньки згадували ділайло Грін. Відтак Діана розповідала про свою нову подругу тільки Сьюзен, бо ж Нен лише байдуже кивала щоразу, коли сестра заводила оповідь про ділайло. Мабуть, вона ображається, скрушно думала Ді. Не можна було сказати, що і Сьюзен вельма жліє нещасно ділайло. Утім, Ді мусила говорити про неї з кимось, а вщипливі зауваження Сьюзен шпигали не так дошкульно, як мамині. Годі було чекати цілковитого розуміння від Сьюзен. Та ж мама колись була дівчинкою. Мама любила тітеньку Діану і мала таке ніжне серце. Чому ж її геть не зворушує тяжка доля Ділайли Грін? Може, вона теж ображається, що я так палко люблю Ділайло, глибокодумно висновила ті. Я чула, що з матерями таке стається. У них прокидається власницький інстинкт. Я лютую, коли Ділайла розповідає про свою мачуху, звірялася дії, як завжди у розмові зі Сюзен. Ділайла справжня мучениця. Сюзен, їй дають хіба трошечки каші вранці і увечері, малесеньку мосочку, і забороняють класти цукор. «С'юзен, я сама теж більше не кладу цукру в кашу, щоб не почуватися винною». «Он воно що? Ну, та цукор недавно подорожчав на цент, тож певне воно і не зле». Діана присяглася нічого більше не розповідати С'юзен про Ділайло, але назавтра прийшла додому така сердита, що і забула свою обіцянку. «С'юзен, вчора Ділайна на мачуха ганяла її по домі розжареним чайником. Подумайте, С'юзен». Звісно, ділайла каже, що це не часто буває, тільки коли мачуха дуже гнівається. А так її судовлять на горище, на темне горище і з привидами. Яких жахливих примар вона бачила там, бідулашна. Останнього разу, коли її там замкнули, вона уздрила придивну істоту, яка сиділа на колесі прятки і гула. «Яку сама істоту?» – уточнила Сьюзен. Її вже почали веселити незагоди Ді Лайле та драматичний тон дій. І потай вони з пані Блайт посмівилися з одного і іншого. «Не знаю. Просто істоту. Вона ледь не довела Ді Лайло до самогубства. Боюся, колись її все-таки доведуть. Знаєте, Сьюзен, у неї був дядько, що наклав на себе руки двічі». Одного разу було недосить, озвалася жорстокосердна Сьюзен. Ді пішла геть роздратована, та наступного дня повернулася з новою тожливою оповідкою. «Сьюзен, Ділайла ніколи не мала ляльки. Вона так надіялася відшукати хоч одненьку у своїй різдвяній панчосі. А знаєте, Сюзен, що там було замість ляльки? Різка. Її шмагають майже щодня. Подумайте, Сюзен, шмагають невинну дитину. Мене і саму шмагала в дитинстві. І бач, не померла, мовила Сюзен, що нікому не дозволила б руку на інглесайське дитя. Коли розповідала ділайлі про нашу різдвяну ялинку, вона заплакала – «Сюзен, ділайла ніколи не мала ялинки, але вона каже, що цього року влаштує собі різдво. Вона знайшла стару парасольку, без тканини, лише зі шпицями, і на святвечір поставить її у відро і прикрасить. Невже це не зворушливо, Сюзен?» «Хіба мало ялин довкола? Ними ж усе поросло на старій фермі Хантерів», – буркнула Сюзен. «І кому-то спала на думку назвати малу ділайлою. Що за ім'яля християнської дівчинки?» Воно є в піплії, і ділайла ним дуже пишається. Сюзен, сьогодні на уроці я сказала ділайлі, що завтра в нас на обід буде курка. І знаєте, Сюзен, що вона відповіла? Звідки ж я можу знати, пирхнула Сюзен, а на уроках потякати то не діло. Ми не потякаємо. Ділайла каже, що правил порушувати не можна. У неї несхитні принципи, Сюзен. Ми пишемо одна одній записки і обмінюємося ними. І Ділайла відповіла, «Діано, ти можеш принести мені кісточку?» Мені на очі набігли сльози. «Я віднесу їй кісточку, найбільшу з усіх м'ясних кісточок!» Ділайла мусить добре харчуватися. Вона так виснажливо працює, як рабиня. Рабиня, Сьюзан, вона робить усю хатню роботу, ну майже всю. А коли щось погано зроблене, нею трусять, мов грушею, чи задовлять їсти на кухні зі слугами». У Грінів лише один наймет, хлопчина-француз. Ну, ото з ним вона і їсть, а він сидить босий і без куртки. Але ділайла сказала, що це байдуже. Тепер, коли я полюбила її, Сюзен, її не любить ніхто в цілім світі, крім мене. Жахливо, мовила Сюзен із надзвичайно серйозним обличчям. Сюзен, вона сказала, що якби мала мільйон доларів, то віддала б його мені. А вже ж я не взяла би, та хіба це не свідчить, яке в неї добре серце? «Віддати мільйон так само легко, як сотню, коли не маєш ні того, ні іншого», – обачно заважила Сьюзен. Діана була щаслива, мама не ображалася і не мала власницького інстинкту. Мама все зрозуміла. Мама і тато збиралися на вихідні до Ейвунлі і дозволили їй запросити Ділайло Грін. «Я бачила Ділайло на пікніку недільної школи», – пояснила Енн у розмові зі Сьюзен. «Вона гарненька, чевна дівчинка». Хоча, напевне, перебільшує, розповідаючи про себе. Можливо, її мачуха справді сувора жінка. І я чула, що батько в неї має залізну вдачу. Може, у неї є сякі такі негаразди. І вона навмисно драматизує, щоб викликати співчуття. Проте Сьюзен досі вагалася. Принаймні, кожен, хто живе в домі Лори Грін, буде чистий. Утішала вона себе, радіючи, що із цією дитиною не матиме, бодай, потреби у гостім гребінці». Діана тільки і думала, що про майбутнє прийняття. «Сюзен, чи можемо ми подати печену курку до губіду? З начинкою? І періг. Ви знаєте, як бідолашна дівчинка хоче колись скуштувати періг? У них перігів не буває, бо її мачуха страшна жаднюга». Сюзен радо пристала на ці побажання. Джем і Нен були в Еймлі, а Волтер у Домі Мрії, в гостях у Кеннета Форта. Ніщо не могло затьмарити візиту ділайли, і, здавалося, він минув причудово. Ділайла прибула в суботу вранці в гарненьком рожевім муслиновім платячку, вочевидь, одягу для неї мачуха не шкодувала, і з бездоганно чистими на прискіпливу думку Сьюзен вухами і нігтями. Це найщасливіший день мого життя, пишно освірилася вона діані. О, який прекрасний будинок. І про песики. О, вони диговижні. Дивовижне було геть усе. Діляйла геть заялозила це безневинне слово. Вона помогла Діру розставити тарілки до обіду і зібрала букети рожевої чини для вазочки в центрі стола. «О, ти не знаєш, яка це втіха, робити щось тільки тому, що маєш бажання», – казала вона Діані. «Благаю, скажіть мені, чим іще допомогти». «Можеш горіхів наколоти. Увечері я пактиму торт», – відповіла Сюзен, уже і собі зачарована вродою і тремким голосом Ді Лайле. «Хто знає, може та Лора Грін і справді Катюга?» «Не кончиш усе про людину знати з її поведінки серед чужих?» Ді Лайлі поклали повну тарілку м'яса, начинки і соусу, а другий шматок порога вона дістала, навіть не натякаючи, бо цім їй того хочеться. «Я часто гадала, як це – з'їсти стільки, скільки подужуєш». «О, це дивовижне відчуття», – сказала вона Діані, підводячись із-за столу. По обіді вони провели дуже весело. Сьюзен дала Діані цілу коробку цукерок, і Ді поділилися ними з Ділайлою. Ділайлі сподобалася одна з Діаниних ляльок, і Ді подарувала ляльку їй. Дівчата пропилули клумбу із братками, викупили кульбаби, що захвало вдерлася на моріжок, і допомогли Сьюзен натерти столове срібло і приготувати вечерю. Ділайла була така вправна і охайна, що Сюзен геть втратила пильність. Того дня сталося лише дві прикрості. Ділайла ненароком заляпала сукню чорнилом і загубила своє намистечко з перлів. Утім, Сюзен вибавила пляму лимонним соком. Рожева сукня при цьому теж полиняла. А щодо намиста ділайла сказала, що то байдуже усе байдуже, крім того, що вона в Інглесайді зі своєю любою Діаною. Хіба ми не спатимемо в кімнаті для гостей? запитала Ді, ввечері, коли настав час лягати. Адже ділайла наша гостя Сюзен. Завтра приїдуть твої мама і татко, разом із тітенькою Діаною, мовила Сюзен. Кімната чекає на неї, але ви можете взяти до себе миршавка, а в кімнаті для гостей йому було б не дозволено спати з вами. О, як гарно пахне посільна білизна, сказала ділайла, згорнувшись скалачиком калачиком під ковдрою. «Сюзен виварює її з фіалковим коренем», – пояснила Діана. Ді Лайла зітхнула. «Я все думаю, чи знаєш ти, Діано, яка ти щаслива. Якби я мешкала в такій домі... Але це моя доля, і я мушу примиритися з нею». Сюзен, обходячи кімнати, перш ніж лягтися самій, принесла їм булочок із клоналим сиропом і наказала не деревенити і спати. Я ніколи не забуду вашої доброти, пано Бейкер, мовила ділайла тремким від хвилювання голосом. Сьюзен пішла до себе, міркуючи, що ніколи в житті не зустрічала чимнішої і чарівнішої дівчинки. Звісно, вона була упереджена до сердечної ділайли Грін. Утім, наступної ж миті Сюзен спала на думку, що як на дитину, котра потерпає від голоду, ділайла має надто округлі форми. Наступного дня Ділайла пішла до тому. Увечері ж приїхала мама з татом і тітенькою Діаною. А в понеділок ударив славетний грім серед ясного неба. Повернувшись до школи після обіду, Діана ще з ганку почула своє ім'я. Ділайла жваво теревенила з гуртом цікавих дівчат у класі. «Інглес Сайт геть розчарував мене. Ді так вихвалялися своїм домом, аж я гадала, що то буде цілий маєток. Він дуже великий, звісно» та меблі вже ледь тримаються купи. Сільці страшенно хилитаються і реплять. «А ти бачила порцелянових песиків?» – Озвала Бесі Палмер. «Таке собі, навіть без хутра. Я так і сказала Діані, що розчарована». Діанині ноги вгрузли в землю, чи то пак у ганок. Вона не мала наміру підслуховувати, а просто заклякла від несподіванки. «Мені так жаль Діану», – вела далі Діла і Лагрін. Її батьки геть занедбали сім'ю. Мати тільки і знає, що по гостях роз'їздити. Це гидко. Кидає дітей на догляд старої С'юзен, а та вже чи не геть сторіла. Ця С'юзен доведе їх до богадільні. А як вона марнує продукти, то і уявити годі. Діана на мати надто байдужа і ледача, щоб куховарити навіть тоді, як лишається вдома. Тож С'юзен робить усе, як їй заманеться. Вона хотіла годувати нас у кухні, та я не пристала на це. Сказала, «Усе-таки я ваша гостя, чи ні?» С'юзен погрожувала, якщо я її надокучатиму замкнути мене в коморі, та я сказала, «Ви не посмієте». І вона не посміла. «Муштруйте собі інглесецьких дітей С'юзен Бейкер, та я не дозволю вам муштрувати мене», – сказала я їй. «О, я дала раду зі С'юзен». Я не дозволила їй напоїти ріло заспокійливим сиропом. Сказала, хіба ви не знаєте, що це отрута для дітей? Проте вона помстилася за столом жахлива скупендя і порції дає якісь мізерні. На обід була курка, але мені дісталася тільки гудка, і ніхто й не спитав, що хочу я ще пирога. Зате Слюцин хотіла вкласти мене в кімнаті для гостей. Але Діана, як затялася, щоб не допустити цього, просто із жадібності. Вона така заздрісна і все одно мені жаль її. Вона сказала, що Нен щепає її до сенсів. У неї на руках живого місця вже не лишилося. Ми спали в її кімнаті, і до нас прибився старий шолодивий кіт. Але я сказала, що це не гінічно, а моє на з перлів зникло. Ні, я не кажу, що то Сьюзен украла його. Я вірю, що вона чесна. Але це дивно. А Ширлі ж бурнув у мене пляшечкою із чорнилом. Попсував мені плаття. Але то байдуже. Мама купить нове. А ще я прополола всі їхні клумби і натерла столове срібло. Бачили б ви його. Здається, досі його взагалі ніколи не чистили. Кажу вам, коли пані Блайт немає, Сюзен ні за холодну воду не береться. Але я збагнула її натуру. Сюзен, кажу я, чому ви ніколи не миєте казанка для картоплі? Бачили б ви її вираз. А гляньте, який у мене перстеник. Це мені подарував один хлопець із Лобрича. «Я часто бачила цей перстенок на руці у Діани», – мовила Пегі МакАлістер. «А я не вірю жодному слову з того, що ти сказала про інгусайд, докинула Лора Клар. Та щойно Ді Лайла намірилася відповісти, дій, що нарешті опонувала себе, стрілою вдарилася до класу. «Юда!» – закричала вона, перш ніж похопилася, що дамі не може так казати. Проте вона була ошалешена і не здатна добирати слова. «Я не Юда!» Пролопотіла ділайла чи не вперше в житті шаріючись від покучого сорому. «Юда, у тобі немає ні краплі щирості, і не розмовляєш зі мною до кінця своїх днів». Діана прожогом вискочила на двір і помчала додому. Вона не могла. Не могла залишатися того дня на уроках. Інглесецькі передні двері грюкнули так, як не грюкали ще ніколи. Доню, що з тобою? здивувалася Енн, коли її кухону нараду зі Сюсен урвала поява заплаканої дитини, що кинулася її в обійми і припала до плеча, діх липаючи, безладно переказала всю історію. Мамо, я скрипчена у своїх найкращих почуттях, я більше ніколи не зможу вірити людям. Мила, не всі твої друзі будуть такими. Поліна була інакша. Це сталося вже двічі, згорьовано відказала Діана. Душу якої трую дали муки зради і утрати. І втретє цього не буде. Шкода, що Діана втратила віру в людство, скрушно мовила Ен, коли Ді почвалала на гору. Для неї це справжня трагедія. Їй таки не щастило з подругами. Спочатку Джені, а тепер Ділайла Грін. Біда втім, що Ді горнеться до дівчат, які вміють розповідати звабливі байки. А поза мучениця, якою прибрала Ділайла, була, звісно, дуже цікава. Коли хочете знати, пані блайдорогенька, то я скажу, що це дитя Грінів облудна зміюка, мовила Сюзен, сердита на себе за те, що підпала під чари очей та манерді лайли. Назвати нашого кота шалодивим. Я і сама не вельми люблю котів, пані блайдорогенька, але миршикові сім років, то хай би мали якусь повагу до нього. А щодо мого казанкаля картоплі, та Сюзен забракла мови, щоб висловити думку з цього приводу. Тим часом у своїй кімнаті Дімір кувала, чи може вона ще стати подругою Лорекар. Лора, хай яка не цікава, усе-таки була щира. Дій зітхнула. Якась барва навіки зникла з її життя разом з вірою в гіркий жереб Ді Лайли Грін. Пронизливий східний вітер буркутів під інглесецькими дверема, наче сверлива бабера. То був один із холодних, мрячно-сірих останніх серпневих днів, коли життя стає немилие. І оселитись креберь. День, який Ен у давні свої еймолійські часи назвала б днем гніву. Новий цуцик, якого Гілберт приніс для хлопців, обгриз емаль з ніжки стола в їдальні. Сюзен виявила, знахабнілу міль у шафі з ковдрами. Нова кицька Нен з'їла найкращу папороть. Джем і Берчи Шекспір усе по обіді сіймали рейвах на горищі, вистукуючи по залісних цебрах, наче по барабанах. Сама Ен опустила із рук мальований абажур, та чомусь її навіть втішив дзенькіт розбитого скла. Рілі боліло вухо, а в Шерлі з'явився дивний висип на шиї. Проте Гілберт лише михцем оглянув його і запевнив, що то пусте. А вже ж для нього пусте. Шерлі був усього на всього його рідним сином, так само пусте, як і тренти, котрих він запросив на вечерю минулого тижня, а їй сказав аж тоді, коли гості приїхали. Того дня Енн і Сюзен були геть заклопотані і зготували вечерю на швидку руч, а пані Тренд усі знають як найкращу господиню в шарлотауні. Ну де ж ті Волтерові чорносині шкарпетки? Волтере, невже ти не можеш хоч раз покласти речі на місце? Нен, я не знаю, де розташовані сім морів. На Бога, припини мене розпитувати. Ні, я не здивована, що сукрата скарала на горло. Вони повинні були це зробити. Волтер і Нен заклякли вражені. Мама ніколи з ніким не розмовляла в такому тоні. Проте водорій погляд лише роздратував Ен. Діано, скільки можна повторювати, щоб ти не крутилася надзиглику за фортепіано. Шерлі, нащо ти вимазав увесь новий журнал варенням? І, може, хтось нарешті скаже мені, де ці підвізки з люстри. Проте ніхто не міг їй сказати. Сьюзен забрала підвізки, щоб змити з них пил, тож Ен кинулася нагору, подалі від переляканих облич своїх дітей. Вона збуджено міряла кроками власну кімнату. Що це з нею? Невже вона перетворюється на одну з тих діткливих істот, яких дратують усі довкола? Останніми днями все викликало в неї напади люті. Їй так набридли нескінченні одномонітні обов'язки. Набридло зносити примхи своїх домашніх. Колись вона була щаслива дбати про свій дім та сім'ю, але тепер, мовби би, і не звертала уваги на те, що робила». Вона почувалася, наче в жахливому сні, коли зі зв'язаними ногами хочеш когось наздогнати. Найгірше було те, що Гілберт не помічав у ній жодних змін. Зранку до ночі він працював і не цікавився нічим, крім своєї роботи. Того дня за обідом він звернувся до неї хіба із проханням «Подай, будь ласка, герчицю». «Звісно, я можу розмовляти зі столами і стільцями», – скрушно думала Ен. «Ми стали одне для одного звичкою, і не більше». Учора він не помітив моєї нової сукні. І я вже й забула, коли він останнього разу кликав мене моя дівчинка. Певно, таке зрештою стається з усіма подружжями. Більшість жінок мусять відчути це. Він просто сприймає мене як належне. Робота. Ось що має значення для нього. Ох, де ж та хустинка? Ен витягла хустинку і сіла на стілець, щоб упитися своїм горем. От і минуло Гілбертове кохання. Коли він цілував її, то робив це з за звичкою. Уся романтика зникла з їхніх стосунків. Давнішні жарти, з яких вони так весело сміялися колись, тепер набули трагічного відтінку. Невже вона могла вважати, що це комедно? Монті Тернер, який цілував дружину систематично раз на тиждень, і вів нотатки, щоб не забути. Хіба жінці потрібні такі цілунки? Кертіс Ейнс, який зустрів свою дружину в новій капелюшку і не впізнав. «Пані Дер, котра заявила, я не аж так люблю свого чоловіка, так якби він десь зник, мені б його бракувало. Певно, Гілбертові бракували б мене, якби я десь зникла. Невже ми дійшли до такого? Нет Еліот, який по десяти роках шлюбу сказав дружині, знаєш, мені вже до смерті набридло бути жонатим, а ми п'ятнадцять років у дружині. Що ж, мабуть, усі чоловіки такі. Пана Корнелія сказала б саме це». З руками їх стає дедалі важче тримати побіля себе. Якщо його доведеться тримати, то я не хочу. А проте була і пані Клов, що гордо сказала на зборах спільноти милосердя «Ми з Теодором одружені 20 років, і він кухає мене так само, як у день весілля». Хоч, може, вона обманювала себе чи запевняла про людське око. І вигляд у неї був ледь не старший за весь її вік. Цікаво, чи я вже здаюся старою? Нен уперше відчула тягар своїх глід. Вона підійшла до дзеркала і критично оглянула себе. Еге ж, у кутиках очей видніли тоненькі зморшки, помітні у лише в яскравому світлі. Лінії підборіддя були незмінно чіткі і виразні. Обличчя її ніколи не палахкотіло рум'янцем. У густім, лискучим волосі не було жодної сивої нитки. Та чи могли комусь насправді подобатися родікоси? Утім, ніс її досі був гарний. Ен дружньо поплескала його, пригадуючи миті, коли тільки він і залишався їй навтіху. Проте Гілберт сприймав її ніс як належне. Певне, уже і забув, що вона має ніс. Можливо, йому, як пані Дер, бракували б носа дружини, якби той десь зник з її обличчя. «Треба піти перевірити, як почувається Шерлі і Ріла», смутно подумала Ен. «Принаймні їм, бідолашкам, я ще потрібна. На це я так гримала на них?» Тепер вони, мабуть, перешіптуються, якою лихою стає бідолашна мама. І падав дощ і не вщухав плаксивий вітер. Фантазія для цебер на горищі мовкла. проте невпинний виспів сіркуна у вітальні доводив Ен до безумства. У пообідній пошті виявилося два листи. Один був від Маріли, проте згортаючи його, Ен зітхнула. Марілин почерк ставав дедалі незрабніший і тремкіший. Другий лист був від пані Фаулер і Шарлотана, не надто близької знайомої Ен і Гілберта. Пані Фаулер просила лікаря Блайта із дружиною повечеряти в себе о сьомій годині у вівторок і зустрітися з вашою давньою подругою пані Довсон із Вініпега, уродженою Кристіною Стюарт. Лист упав на підлого. Ен огорнула хвиля спогадів –